Відчуваєш, що вона ще певно мить дивиться тобі в спину, поки не зникаєш з її поля зору. На вулиці мимоволі кидаєш погляд на вікно Марти і бачиш її. Вона, розсунувши жалюзі, стоїть, дивлячись на тебе зверху. Здається, що дівчина тебе не бачить, ніби дивиться через прозоре невидиме тіло від чого тобі стає, не по собі. Раптом доходиш до думки, що вона просто фігура абстрактної людини, яка не має жодних ознак життя, так само, як не має жодних ознак життя в манекени за вітриною магазину магазині в одягу. Намагаюся розгледіти її обличчя, пильно вдивляюся в нечіткі риси, але навіть здалеку здогадуюся що вона нічого не виявляє. Марта схожа на велику акваріумну рибу, яка застигла за стінкою скла. Кортить побачити її очі. Вони колись були невимовно прекрасні, теплі, глибокі, безодні, в яких можна було сховатися від власної тривоги, від того, що могло б цю тривогу оточувати. Стовкоєшся розгледіти ці очі, але відблиски сонця на вікні заважають це зробити. Чуєш, як твоїм розслабленим тілом інтенсивніше рухається кров, як вона з новим тиском вливається в руки, як від іни спокійної енергії збуджено калатає серце. Певно, зараз виглядаєш повним придурком, який втупився поглядом на вікно з дівчиною. Як це, мабуть, смішно, йо-майо, -ма -йо, різко обертаєшся і швидким кроком йдеш геть. Лише зараз відчуваєш, як нестерпно болить голова. Себе заспокоїш, це від голоду, від поганого настрою, від зимової кволості й холоду. Вигадуєш, чорт його знає, скільки причин, чому болить голова. Коріння на голодний шлунок, напружене міркування, прокволість. Майже третю годину блукаєш маленькими безлюдними вулицями, не помічаючи, як місто поволі поглинає смерк. Ідеш, мов незграбний горбун, холодно зиркуючи гарячими очима навколо. Після затяжок цигарки спльовуєш, а коли назустріч летить автомобіль, осліплюючись світлом, незадоволене відвертаєш погляд і не відступаєш праворуч або ліворуч. Тридцять, двадцять, десять метрів. Раптовий крок. Автомобіль різко йде в бік. Зловісно ригочиш і уявляєш синю, а може червону? Ні. Ні, рожево-жовту, бліду пику отеропівого водія – якого, певно, тремтять коліна і пітнюють руки, а вдома чекають двоє кумедних чорнєвих малюків і жіночка-пампушка. Та за лічені секунди змінюєшся, бо витівка ця мудацька примітивна. Хочеш прикурити чергову цигарку, але задубілі пальці, малорухомі, Розглядаєш почервонілу тверду шкіру кінцівки, і тобі здається, що вона є звичайнісінькою гумою. Почуваєшся, ніби хворий з температурою на середземноморському пляжі у великому скафандрі. Усередині все ниє, обм'якає, ніби соковитий фрукт, а щось хиже й парозитичне, наче бичачий ціп'як, неприємно смокче, млієш забуваючи про все, тільки слабість у суглобах є найбільшою реальністю. Вечір, вочевидь, єдиний по-справжньому закарбується в пам'яті. Вечір, як велике всезагальне оніміння, ніби Господь на хвилину вимкнув всесвіт, час, зупинив процеси життєдіяльності в просторі, а рухи довкола – це тільки інерція ілюзорного попереднього, того, що колись було живим та енергійним, кволість, і це незабаром приборкає,